Виховані в поняттях соцпристойності, Софія з Юлею першого дня були шоковані. Вони з роду віку не одягли б того, що американці залюбки і без комплексів натягали на свої далекі від світових стандартів краси тіла. Радянські жінки чітко знали з дитинства – Одяг існує для того, щоб приховувати вади будови тіла і підкреслювати переваги. Схоже на те, що за океаном цей постулат невідомий, або там на нього даруйте начхати. І жінки, і чоловіки носили те, що хотіли, що вважали зручним і доречним у певній ситуації. На екскурсіях у липневу спеку зручними і доречними були шорти, майки і кросівки. Тому жоден дідок із двома кривими кістками замість ніг не соромився одягти куці штаненята, демонструючи світові голі, волохаті, з покрученими венами і потворними вузлами їх варикозного розширення ноги. Напевно, усі американські супермени з ідеально рівними мускулястими ногами знімалися зараз у фільмах про римських гладіаторів, тому не мали часу на круїзи, а ліміт на рівні ноги вичерпався. Те саме стосувалося леді. Наша жінка – Побачивши першу зморшку на шиї, одягає глухий светр і знімає його лише у ванній чи перед стратою на горло. Заокеанські леді – жінки без комплексів. То брехня, що у них немає зморшок. Просто вони їх не соромляться. Одягають собі легеньку майку і байдуже. Що груди лише гіркий спогад про руки дві кісточки, шкіра плісе. Байдуже їм, як вам це подобається. Головне зручно і не гаряче. У шортах Софія та Юлька презентувалися наче американки. Ходили із ситим і задоволеним виглядом Голодними вулицями російських міст Зайшли якось у гастроном До железні черги Список лімітів на товари Макарони, крупи, масло Почули буркотіння в черзі Хахли таку їх мать Корміть нас пересталі Щастя, що американці не розуміють російської мови. Та чорні злидні видно і крізь червоно-золотий лак хохломських сувенірів. Софії інколи соромно було за своїх співвітчизників. Біля входу в музеї чигали з підлітків. Вони випрошували жувальні гумки чи долари. Деякі бабусі давали гумки і співчутливо кивали головою. Та було декілька любителів швергонути пригорщу карамелі в красивих обгортках у пилюку і реготати з того, як малюки визбирують цукерки. Софія водночас жаліла хлопчаків які, можливо, крім вермішелі на воді, сьогодні нічого і не їли, і ненавиділа їх за те, що дозволяють збиткуватися над собою ситим здорованням, і себе за те, що належить до цього пригнобленого, упослідженого голодного народу. Особливо неприємними були два типи в яскравих шортах. Один – товстий, наче бочка, інший – нічого, навіть симпатичний. Біля них постійно отиралися дві обкомівські комсомольські кралі –